Зяє далеко небезнадійна порожнеча, що там нортують тогі напружені мислі. Потім запитав, «Ти поранений, Дмитре? На тобі свіжа кров?» «То кров мого сина. Він умер від рани на моїх руках». «Яке нещастя! Пережити сина – то велике нещастя! Вай-вай!» «Так, хане, я не хочу жити, я хочу померти». «А як же ти помреш?» На тобі немає свіжої рани. Немає, відповів Дмитро. Однак розповідають, що ти на рівні з простими воїнами бився в передніх лавах, і лише одна рана на руці. Це що, щастя, везіння? Трохи щастя, а більше військової вилочки. Я з був воїном. Якщо ти з був воїном, як і я, то мав би розуміти, що Київ не міг вистояти супроти мене. Чому ж тоді чинив безнадійний опір, чому не здав місто без бою? А хіба тобі не гідкі боя гузехани? Хіба ти тоді більше поважав би мене, ніж зараз? Я не поважав би себе. Але скільки люду знищено, вигукнув Батий з досадою. У нас була надія, що вистаємо, відповів на це спокійно Дмитро. А не вистаємо, то краще смерть, ніж довічне ярмо. Ось чому ми билися, не жаліючи живота свого. До того ж падали не тільки наші вої, а й твої, хани, А земля наша велика. Якщо кожне місто захищатиметься так, як Київ, то з ким ти залишишся, Батию?» Батий мовчав, а запальний менгу схопився за шаблю. «Що він говорить, собака? Я зрубаю його!» Однак Батий підняв застережну руку. «Ні менгу не треба. Я поважаю сміливих і хоробрих людей. Над достойним супротивником достойно і перемогу одержати, хіба не так? Це не мої слова, це слова нашого діда Чінгісхана, а він як завжди і в цьому був мудрий. Однак він не давав пощади ворогам, вигукнув Менгу. Його бойовий шлях був усіяний черепами переможених, і мій шлях буде усіяний черепами переможених. Я вже подбав про це менгу. Будь спокійний. Ми не залишимо в Києві навіть нікого на розплід. Але воєводі Дмитру я дарую життя заради хоробрості його. Я візьму його з собою в дальший похід, щоб він побачив загибель землі своєї, загибель усіх, хто не захоче підкоритися мені. Всіх їх чекає люта смерть. І повернувся до полоненого воєводи. Ти зрозумів мене, Дмитре? На все воля Божа, з гідністю відповів Воєвода. Всі ми смертні, і я, і ти, і народи наші смертні, бо нічого немає вічного під зорями. І якщо Бог вибрав тебе своїм знаряддям, бичем Божим, щоб покарати мій народ за гріхи його, то знай, ми не підставимо добровільно шиї під твої шаблі. «Ми будемо оборонятися, скільки сил наших стане, а там що Бог дасть?» Батий усміхнувся холодно і зневажливо, потім погордливо прорік. «Вічне небо давно наперед визначило, що яка монголи підкорять собі всі довколишні народи з Римого півсвіту. Невже ти сумніваєшся в цьому?» Якщо сумніваєшся, то найближчим часом матимеш змогу переконатися, що так воно й буде, як і те, що Київ уже упав. Дивися, останніх твоїх воїнів, що лишилися серед живих, уже в'яжуть желями і ведуть у полон. І в моїй владі вирішити їхню долю, умертвити чи завдати в рабство». Дмитро і сам уже бачив, що Київ упав. Тільки від Янчиного монастиря ще долітали крики і гуркіт бою. Там, видно, трималися жмені киян. Та чи довго вони протримаються? Йому стало важко дихати. Серце зайшлося гострим болем. Навіщо йому бачити все це? Смерть синів, багатьох тисяч киян, загибель рідного міста. Навіщо доля залишила йому життя? Щоб до кінця випив гірку чашу ганьби і наруги? А де бояриня Анастасія? Де донька Янка, невістки, онучата малі? Немає, немає. Всі загинули. Все пішло прахом. Боже мій, Боже! Він відчув, як глибоко в грудях закликотало, як у жлупті, коли в нього кинути рожарний камінь. А очі наповнилися солоними слізьми. Плечі здригнулися, широкі круті плечі, що не знали втоми впродовж багатьох літ, тепер поникли, опустилися. Боєвода плакав. Стояв посеред Києва, на бабиному торшку, де колись збиралися вічі, де відбувалися найважливіші події київського життя, і тихо плакав, не соромлючись нікого, ні Батия, ні його почту. Ні воїнів-багаторів, що стерегли знатного полоненика. Плакав, що всьому настав кінець. Якийсь час доможир з кількома десятками киян, що відступили сюди, утримував загато перед ворітьми Янчиного монастиря. Але сили були нерівні. Татаро монголи зім'яли цю слабку оборону, заарканили боярина і побили найближчих його воїв, а потім кинулися. До церкви, до дзвіниці та до Келії, куди відступили останні оборонці Києва. Там у приміщеннях зав'язалися відчайдушні криваві сутички. Добриню з десятком у знесилених киян та з Янкою зачинився у дзвіниці і підпер середини двері. «Біжи на гору", казав він Янці. «Не піду, я залишуся тут», – відповіла дівчина. Лице її розпашилося. Коса вибилася з-під завеликої для неї шапки. Вона щойно побувала у справжньому бою, відбивалася від сопротивника мечем, і хоча Добриня захищав її собою, відчувала в цьому тілі якусь незвичайну напругу, що змушувала її серце шалено колотатися. «Не піду!» — повторила вона уперто.